M'agradaria doncs, que aquesta conferència de la viada que ja veniu fent fa uns quants anys, que és tradició aquí i Figueres, el dia abans de l'11 de setembre, per fer com un preludi del que és aquest dia tan important per Catalunya i per nosaltres, que és l'11 de setembre. Especialment sensible ho és des d'aquests últims quatre anys, aquests de 2012, 13, 11, 12, 13, 14, en què tots estem fent un dia una conferència de la viada pensant pensant en l'endemà, pensant en l'endemà perquè ja estan succeint esdeveniments que ens fan que els 11 de setembre no siguin, amb el, no, no siguin de, la, de la mateixa atonia que havia estat en, el, en els últims anys, sinó que s'estan revolucionant, estem expectants i realment estan passant successos històrics a nivell de país que fan que els 11 de setembre es converteixin en dies molt especials. Aquest 10 de setembre del 2014 tenim com a conferenciant un cèlebre esdeixer a Catalunya, que es celebre ja actualment, de molta actualitat sí. periodista tertulà el veiem a molts mitjans de comunicació, articulista en, en altres mitjans de comunicació i també els seus, eh, els seus primitors o la seva vida professional també l'ha fet com a gest de voluntat cultural com a estudiador de barques, el senyor Manuel Collàs que ens farà una conferència que es titula Com hem arribat fins aquí i sobre aquest títol quan vaig trucar quan era la setmana, a veure si ens afavadaríem en aquesta conferència de ciutat em va dir reconec, em va dir oh, però saps que potser ho de parlar d'en Javier Pujol <ríe> bé, no passa res perquè, clar, potser de parlar d'en Jordi Pujol. Doncs, sota el títol Com hem arribat fins aquí, jo crec que ja us parlarà d'una trajectòria, d'una història política de democràcia en aquest país, però, evidentment, també entenc que s'ha de parlar de Jordi Pujol com no podia ser d'una altra manera amb una persona que ha estat, que ha estat en aquest país. Passo la paraula ja al senyor Cullars, que és a dir, aquí esteu estant d'escoltar. Bona tarda. Sí. Ah, sí. Uh, alcaldessa, regidors, gent de senyors i senyores de, de Figueres. En primer lloc, vull demanar disculpes perquè ara observo que hem arribat 10 minuts tard. Jo fa, poc vaig, fa poc, però, poc vaig escriure un article en el diari, en el Punt Avui, que és un article cada dia, eh, fent un, una defensa de la puntualitat i dient que el respecte s'ha de tenir per les persones que arriben viat i no per les persones que arriben allà. Però la culpa és meva, la és meva perquè s'ha agrestat a l'alcaldessa, la, perquè sortien puntuals per arribar aquí puntuals de l'Ajuntament, però ja dic la segrestada perquè feia, feia temps que no, no era Figueres, i bé, a dintre de Figueres feia temps que no hi era i llavors com que he vist uns canvis i he vist un, uns coses que m'han interessat i m'ho he fet explicar més a més hem passat per la llibreria que sempre passat de passar per una llibreria i per tant aquest és el motiu del retard i demano disculpes i aquests que diuen miren cuillars va predicant de la puntualitat i no, no ho observa doncs que sàpien que efectivament m'ha acusat eh? a veure el... com hem arribat aquí? com hem arribat fins aquí. Però, en el moment en què et truquen, et fan dir un nom d una, d una, de la conferència que has de fer, en primer lloc, abans, abans, abans això m'ha fet un altre, altre preàmbul, per dir que estic molt satisfet d'aquesta invitació, sobretot tenint en compte tot això que parla, aquests inconvenients, que jo, després jo en parlarem... Però, sobretot, perquè, clar, no és un, 11. aquest no és un 11 de setembre qualsevol, com deia l'alcaldessa al moment, sinó que és l'11 de setembre del tricentenari, és l'11 del setembre del 2014, del 2014, que es rememora el 2014, i, per tant, està aquí, té un, un afegit de satisfacció i d'honor per, per, per, per partner. De manera que, moltes gràcies, un de nou per haver-me convidat. Deia això del títol. L'alcalada se'n diu, quin títol hi posarà? Jo vaig dir, ara, doncs mira, com hem arribat fins aquí. Perquè eh, vosaltres us trobeu en presència d'un periodista. O sigui, jo sóc bàsicament un periodista. I més que periodista, a més a més d'un periodista, un periodista cronista. Un periodista cronista és una, un periodista que explica les coses que han passat, o sigui, fa una, una, una narració del que ha passat. Jo, aquesta, per això d'aquí ve el títol de com hem arribat fins aquí, perquè us explicaré uns fets viscuts per mi que jo em penso que són la clau de per què hem arribat aquí i com és que hem arribat aquí. Ja direu final que no espereu de mi ni vaticinis ni res de res. Jo em limito a explicar a, a, a limitar-me em limito a limitar-me en el títol de la Convergència com és que hem arribat fins aquí i tothom entén què vol dir fins aquí fins aquí vol dir fins al procés de la independència fins a l'exigència d'una un, consulta fins a la manifestació enorme de demà perquè encara que sigui un cronista això sí que ho puc endeminar que serà enorme vull dir que ja això ho puc, puc, puc veure una mica al futur i per tant doncs com hem arribat fins aquí i això, ja dic, ho explicaré des d'experiències de, viscudes i d'aquí que en algun moment sortí en Jordi Pujol i surtin altres, altres personatges. Com hem arribat fins aquí? A veure, jo situaria... A veure, molta gent situaria el, el punt d'arrencada, eh? s'ha de buscar un punt d'arrencada per saber com hem arribat fins aquí. I molta gent estaria d'acord en dir que el punt d'arrencada és el, la manifestació del 10 de juliol del mil, no, mil, 2010, o sigui, ara fa 4 anys, que va ser la manifestació en contra de la sentència de l'Estatut. manifestació que hi va anar amb Montilla, que va anar amb Ribera Garrera, amb Pujol, etcètera, etcètera, que es van trobar allà, que a més a més es van trobar desbordats absolutament, eh, que no van poder donar un pas, perquè aquella manifestació, tot i que no era una manifestació d'11 de setembre, era de 10 de juliol, com a reacció a una sentència, ningú s'imaginava que tindria aquell, aquell restaurant. Molt bé, allà es van trencar molts ponts, allà es va fer evident en aquella manifestació que el, en Espanya, evident per molta gent, eh, no hi havia res a fer perquè la sentència en contra de l'Estatut era haver trencat els ponts, després parlarem de ponts, que havíem anat més o menys vestint o intentant vestir durant, durant 30 anys, els 30 anys 70 anys anteriors per tant allà hi ha una manifestació que ningú s'espera i que efectivament és un, des, un desencadenant, desencadenant que ens porta fins aquí però jo ho situo, no ho situo aquí sinó que ho situo en un altre lloc que no és Barcelona sinó que és un poble molt petit i molt humil i un any abans que és Arenys damunt un any abans, el 13, el 13 de setembre, el 13 de setembre, o sigui, de, ara falten 3 dies, 4 dies, el 13 de setembre del 2009, quan en aquell poble se celebra la primera consulta popular per la independència o no de Catalunya, si vos ho recordeu. Arenys de Mar repeteixo, no és Barcelona, Arenys de Mar és un poble molt petit, però Allà hi va haver per mi l'embrió de tot el que ha vingut després i fins ara. Ho dic perquè el que estem exigint és una consulta. I allà hi va haver la primera consulta. Nosaltres ara la volem legal, vinculant, o més o menys vinculant, que comprometi, que, que, que sigui una de ser jo. Aquella no, va, no, no comprometia res, no era vinculant de res, era simplement com una enquesta, però ja era una consulta. I com la consulta que estem preparant era una consulta de la qual els mitjans de comunicació en van parlar molt. Fins i tot el diari La Vanguardia, que no en va parlar gens, l'endemà en va haver de parlar moltíssim perquè ja va veure que llavors els havia escapat de les mans perquè era més important del que es pensava. Se'n va parlar molt a les, te a les televisions, se'n va parlar molt a les ràdios i se'n va parlar fins i tot a la l'Aprimsa Internacional. Per primera vegada el, la... la, la l'aspiració d'independència de Catalunya tenia un ressò important a la prensa internacional gràcies a una cosa que es fa al petit poble d'Arenys de Munt és que no és ni Arenys de Mar perquè Arenys de Munt encara és gran i és de mar i és una mica, que ells diuen que és la capital de l'Almanesa, però no, no, és que és Arenys de Munt, un poble de muntanya que fa aquesta, aquesta, aquesta consulta però és que hi ha una cosa molt més important i és que aquesta consulta està organitzada per un senyor un senyor, un jove que es diu Juan Manuel Jiménez que després me li han canviat el nom i me li han dit Joan Manuel Ximenez i Eximens per catalitzar-lo, però que aquest noi es deia i es diu el que vaiig d'identitat Juan Manuel Jimé, que és un fill de la immigració, Pa o mare eh, murciana i pare o mare aragonès que durant la seva joventut no va parlar mai en català i a més a més, s'hi revelava a parlar-ne, que no tenia cap mena d'interès, cap mena d'interès en Catalunya en la hisstòria de Catalunya, sinó que fins i tot en tenia rebuig. I això us ho explico perquè entre els mèrits que ha explicat l'alcaldessa de mi m'ha dit que era periodista, que era tertulià, que era gestor cultural i, a més a més, durant vuit anys vaig fer de, de professor de, de formació professional de les l'assignatura de català i d'història i jo us puc garantir que l'alumne meu, quan Manuel Jiménez, que el tenia allà, era el vaig suspendre de català, el vaig suspendre d'història i ell ho reconeix. Què em va reconèixer un dia? Què em va reconèixer l'endemà o cap de dos dies del... del... Jo no sabia què hi eh? ha, jo no el vaig relacionar. al eh? cap de dos dies del, del referèndum o de la consulta d'Arenys de, de Munt em crida diu, puja aquí. Diu, jo que aquell que vaig suspendre de català i que, que preocupa culpa teva no vaig no tenir el títol de, de formació professional, que no el té. Eh? Diu, doncs bé, tot això és fer gràcies al procés que jo després vaig fer de sortir de la, de la classe, Hem de pensar, a veure, jo soc refretari al català de la de Catalunya va començar a fer un procés, un procés, un procés un procés fins a arribar al referèndum de Nenys d'Amunt que és la, la punt d'arrencada de tot això i demà la manifestació no hi haurà aiximenis i ximenis que també hi haurà molts Jiménez i Sánchez i López aquests comuns també n'hi ha catalans però persones vin com, com ell amb ell vingudes de, de la resta d'Espanya i per això repeteixo em, sem em sembla tan important aquest, aquest això, que es va celebrar el 13 de, de setembre que tothom pensa bueno, el 13 de setembre perquè era costat de l'11 era un diumenge i va dir, bueno, doncs ho farem el 13 perquè és l'11 de setembre el 13... no senyor ho va fer Joan Manuel Jiménez o a Ximenis o, Ximenis o Ximenes ho va fer perquè el dia 13 de setembre és l'aniversari també ho va dir, eh, de la seva filla i li va voler fer un regal volguem dir, nena jo et dono un país millor i més lliure va bé? doncs això és això molt bé la història, primera part d'una història però parlarem d'aquest caràcter d'això, de, de, de, de, de la nena i d'això segona cosa, naturalment l'acte la, drets damunt té un origen o sigui, no, no, o sigui, clar, és que aquí podríem anar encadenant i podríem arribar fins al, mig, al 1114 d'anar buscant orígens com hem arribat avui, però clar, hem d'acotar què va passar en aquell moment? en aquell moment va passar que el contrari del 10 de juliol que per protestar per la sentència de l'Estatut. En aquell moment, el moment d'Arenys damunt Munt, el senyor Dominol no n'hi havia de, de, de sentència encara. El que passa és que portàvem 4, 4, eh, 4 anys parlant de l'Estatut, elaborant-lo, tot això a l'època del tripartit, elaborant-lo, votant-lo, esmenant-lo, eh, portant-lo a Madrid, tornant-lo a vot, mande... o sigui, portant-lo a Constitucional, amenaces, eh, jo, bueno, jo que sóc tertulià, ja al final els tertulians, i això en Francesc Obranyes que és aquí ho pot dir, ja no sabíem què dir, és que ens vam passar 4 anys parlant de l'Estatut, és que jo no entenc com la gent ens escoltava, perquè és que ja no sabíem què, què, què més dir de tan laboriós que va ser. Llavors el que va passar va ser que hi va haver gent que ja va veure que això estava, en bona incina, eh? estava abocat al fracàs, que amb Estatut o sense ja no aniríem enlloc, que això ens ho retallaríem i no arribaríem allà, i aquí hi ha l'altre canvi, hi ha l'altre canvi d'una gent que renuncia ja a eh, eh, això, entre la qual hi ha entre la qual hi ha els joves les noves generacions parlem d'això, i ara és quan entrem en el, en el Jordi Pujol, jo la veritat és que quan l'alcaldessa em va proposar de, de, de fer aquesta conferència o aquestes disarcions que estic fent, vaig estar punt evidentment de efectivament, de dir-li que no, perquè jo vaig començar, jo hi he col·laborat amb en Jordi Pujol en la redacció de les memòries, per tant la vinculació amb ella és molt, molt forta, per tant jo he, ting, he rebut comentaris i observacions de moltes vegades crítiques de perquè les memòries no parlavan de jo en mitjà, no, em que els Morris parlen d'això, que es les memòries, és les memòries no? bueno, jo vaig. Al etc i aleshores jo vaig pensar, bueno a mi això de, de, de parlar d'en Pujol i no insistint però parlem d'en Pujol no del Pujol que fa aquest, aquest, aquest comunicat desgraciat que n'hi jo sinó del Pujol que tots coneixem que és el, el Pujol persona de govern i d'aquest sí que se n'ha de parlar i l'obra de govern d'alguna manera s'ha de reivindicar a veure, en Pujol no, no, a veure no, no, no, jo no parlo d'en Pujol parlo dels governs d'en Pujol parlo dels governs del començament de la transició per explicar com hem arribat fins aquí Ara, el primer estatut el primer estatut no era res no era res era un el mateix Terradellas ho va dir quan llegir va llegir no, això on anem el que passa ja on, on vull anar eh? el que passa és que després d'en Terradellas ve Pujol i en Pujol i això ho explica les memòries. Té molt present una frase, que va dir una frase, una reflexió que va fer en Cambó, quan es va constituir la Mancomunitat de Catalunya. La Mancomunitat de Catalunya, tampoc no era re, però res vol revolidre era una, una ordre manada del govern de Madrid, per la qual les diputacions espanyoles que volguessin es podien encomunar, o sigui, es podien reunir per fer projectes comú. No hi va haver cap diputació d'Espanya que s'acollís en, aquest, en aquesta llei feta pel govern de Madrid. Només Catalunya. I, bueno, reunirem les quatre d'allò, les quatre províncies i farem les quatre diputacions i farem la Mancomunitat, que és l'embrió de l'actual la, Generalitat. I farem la moncomunitat. Bé, no era res ni ni diners, ni res de res. i en Cambó a les seves memòries diu parla de la potència que té un paper un paper, eh? només un paper un paper que digui això es pot fer i es pot crear i un altre paper que hi hagi un, un encapsulament que digui Mancomunitat de Catalunya o que digui Generalitat de Catalunya i aquí un lloc per signar la força que té un paper que no diu res eh? només diu això, és enorme dèiem Tambó, és enorme perquè a partir d'aquest paper pots anar a buscar subvencions, pots fer decret, pots fer això a partir d'un paper llavors en Pujol això, alerta, això en Tardis també ho va dir doneu-me un, un membret i donar un paper i amb una signatura baix i seré president de la Generalitat. Abans no. I el va fer. I va ser president de la Generalitat. La força del paper. I llavors en Pujol, que és molt seguidor d'aquesta frase d'en Camboy, perquè n'està molt convençut, diu, oh, bé, nosaltres aquest estatut és un paper sense res, un paper. I per tant l'anem a fer treballar. I aleshores en Pujol comença a fer treballar un estatut que no és gaire de res però com que té una carta com a la seva assignatura comença a signar i comença a fer decrets comença a crear coses i com que l'estatut serveix de poc doncs se' va a Madrid i negocia perquè tot, tot el, el cap i la fi el que aconsegueix Pujol, Pujol i tots els governs seus i l'oposició i la Generalitat i el Parlament, eh? vull dir, estic parlant d'una generació eh? una generació que està creant coses i es va negociar en Madrid i en Madrid s'aconsegueix, perquè amb el Estatut per ser si, se, no s'aconsegueix res s'ha d'anar a Madrid, i ara la majoria, ha de la majoria i anar fent un país i anar fent un país, que aquest país és un país amb hospitals, un país amb carreteres un país amb, amb, amb, amb ben endreçat un país amb TV3, un país amb Catalunya Ràdio, un país amb, una la, seva, amb la seva policia, amb, la seva, amb, la seva, amb el seu ensenyament, això és el que, el, el, el que fa. L'Estatut deia el cos, sí, que, que, que ensenyament. Però els, els diners venien de Madrid, eh? si no, no hi havia escoles per fer. Si, això, si tu no tens els diners ni la clau de la caixa, com pots fer escoles? Bueno, doncs, a base de negociar l'Estatut no m'ho permet, però jo tinc un paper, tinc un cap. I a més a més en Pujol a fer una altra cosa i és anar a vendre el país per fora I anava a la Xina, als empresaris, anava al Japó anava a la a la presidència dels Estats Units a veure en Bush, no? aquell cèlebre que, que van ser 5 minuts de donar-li la mà però com ell diu, si jo sóc capaç d'explicar la història de Catalunya en 13 segons, imagina't en 5 minuts el que vaig tenir temps d'explicar-li en, en Bush doncs li, li va explicar la història que després resulta que Bush va, va reaccionar i va semblar que, sí que l'havia entesa una vegada que va venir a Barcelona, bueno, exacte i llavors aquest senyor anava fent anava, no? I, bueno, i, i, i com que tenia aquesta personalitat tan força, no, forta nosaltres ens vam arribar a pensar, no que en Pujol sinó que Catalunya era una potència o sigui, aquest senyor que ens feia creure que podíem anar a veure els americans que podíem anar a la Xina, al Japó que, que, que intervenia a Europa que, que, que lligava i desligava governs de Madrid que estava a les regions d'Europa de, de, que, que era mit d'encol que anava a parlar amb encol semblava que Catalunya fos una potència una potència perquè en Jordi Pujol era una potència perquè la seva personalitat era potent però clar, quan arriba el tripartit es troba que, clar, això no es pot continuar seguint i no es pot continuar enganyant. És més, a l'epoca d'en Pujol i amb els pactes del Magèstic ja ho vam veure, que tot això no ja anava en lloc i que aquest estatut, ja, ja simplement ja feien postures i comèdia perquè resulta que tot això ja no es podia aguantar més. No es podia aguantar més o teníem una llei de debò que ens permetés governar i de governar com un país normal i jo on no anàvem enlloc perquè lo que es via, la comèdia que havíem fet, perdoneu, comèdia que havíem... En, en resultats, eh? però la comèdia que ens havien fet, que ens havia fet en Pujol que jo és un comediant i jo li més a i me reconegut que sí en, aquest, en aquí, no? vaig fer comèdia sí, sí, clar, per convèncer, per Pujol l'autoestima, doncs bé, doncs com que això no es puc continuar, no és perquè en Maragall no sigui, que és el del Cipartit no sigui capaç d'anar eh, que sí que si és, d'anar als Estats Units no, no, és, que, no és, que, és que, és que objectivament, amb aquell estatut no es podia anar allò. i com que no es podia anar allò, s'havia de canviar i es va canviar i va redonar el resultat que, que, que, que estem veient quin resultat? el resultat de la sentència de l'Estatut 10 de juliol del, del 2010 i anteriorment la consulta que ja ens dona indicació de cap on vol anar aquesta societat i repeteixo que més a més clar, en Pujol a l'època dels governs en Pujol encara, Pujol no, no era independentista, no ha estat mai independentista, no és independentista ara, ni ho serà mai. Entre altres coses, no perquè no ho sigui de convicció, sinó perquè en Pujol té, té una manera de fer que és, del que és impossible, o jo crec que és impossible, més val no perdi ni un minut, i ho, ho abandona i va cap a un altre objectiu. Però, clar, i, i amb, amb això en Pujol va aconseguir mantenint a tots els catalans que havien viscut la guerra, que més o gent de la seva generació una mica més jove que tenien un espós i uns terrors i això del separatisme i això, i bueno, va aconseguir doncs, mantenir que, la, la, que mira, amb l'autonomia la, en bé que amb l'Estatut en bé, que amb la pedagogia amb Espanya anem bé penseu que en Pujol la seva generació, molta gent de la seva generació és de l'escola de d'en Vicenç Vives, el pacte, el català el pacte etc etc i de l'espriu que és el que abans, els ponts del dial de la pell de brau que han de vestir ponts, de safarat els pobles no poden ser si no són jo això, això, tot això és una marca generacional, això fa en l'espriu i s'impregna, tot tothom presentava l'espriu en Rimon cantava l'espriu i tothom deia que sí l'espriu, ai, en Rimon i l'espriu per tant no és una cosa d'en Pujol, no, no, és una cosa generacional, de la voluntat d'entendre's amb Espanya però ve una nova generació que ja veu que tot això està encotillat, que no ha fet la guerra, que ni té por ni si res de res, i diu, i espanta, i diu bueno, doncs escuteu nosaltres. Com que això no va millor, com que l'Estatut anterior s'ha quedat petit i era una ficció, o, o una mitja ficció, i l'Estatut segon ens el tomba, i ja es veu que això no anirà, doncs nosaltres anem a anem a, a, a apostar per una altra cosa. A apostar per una altra cosa. I aquesta cosa resulta que la transmeten també a, a, a les altres generacions. Ahir en, en Cardús, en Salvador Cardús ho explicava en una conferència, això de les consultes, que vosaltres també en vau fer una, i eh, que es van anar escampant per tot Catalunya, originàriament de nens amunt, però es van escampant, es posaven en contacte els uns amb els altres, un poble amb l'altre, eh, i vosaltres anirem a una consulta, sí, pareu, que anem a veure com ho fan, i tot això va anar creant una massa crítica, que es diu ara, de gent convençuda que el que s'havia de fer la consulta, i que a més a més la consulta s'havia de votar que sí, que sí a la independència, perquè no s'acaba només de fer la consulta, encara que sí que és molt important fer la consulta, perquè hi ha gent que es manifesti a favor del no, però clar, això va crear unes complicitats complicitats generacionals, complicitats etcètera, que va fer que aquests joves es trobessin i aquests joves, a més a més, aquests joves es diu, diu, diu, diu aquests joves són la, la, els joves de, de, de la, de, dels plans d'ensenyament, de la immersió lingüística, no? Aquesta, aquesta joventut, creació dels governs primers d'aquesta joventut que ja ha estudiat amb els plans l'escola catalana, la immersió que a més a més ha vist TV3, que ha viscut de TV3, a Catalunya Ràdio, d'Ampolla, de d' això, sí, sí, és, és aquesta, és aquesta gent, és aquesta gent. És aquesta gent que té un país que ja no té res a veure, o sigui, aquests mitjans de comunicació li han format un país en el cap que no té res a veure en Espanya i és que de bon no hi té res a veure. A però vell, explicabos la la parabla del cort inglès, permet, alcalde, la paràbola del del cort inglès. Ja tenia un tip una mi que és un alt directiu, ara és altíssim directiu del Cort Inglés de, de Catalunya abans no era, quan em parlava a mi ja dic que jo només faig coses que he viscut eh? de bon, les manifestacions, etc etcètera, etcètera. Eh, eh, tinc un, un amic que em deia, deia esclar, de tant en tant el Corte Inglés la direcció del Cort Inglés, la direcció general ens reuneix a tots els cortes inglesos de tot Espanya no? per fer-nos per donar-nos consignes i per explicar-nos com va l'empresa i tot això Diu, nosaltres ja últimament, el que vol dir, els cortinglès de Catalunya, el que hi ha a la Girona, Girona, això ens posen en una taula a parre, això és com un dirà Ens posen en una taula a parre. I surt el president i explica coses. I diu, per exemple, bueno, ara farem una campanya que, de Nadal que posarem 600.000 bombetes a la façana de tots els cortinglesos. S'aixecen els de els de Barcelona. A veure, a Catalunya tenim una normativa que diu que s'ha d'estalviar energia i, per tant, aquestes 600.000 llions de bombetes no els podem posar a la passada. Molt bé, doncs poseu a ells. Farem unes bosses, per a d'això, d'un plàstic, no sé què, que dirà el cartell al o el català. Um, perdoni, a Catalunya hi ha una normativa que diu que les bosses han de ser paper recicable, perquè no sé què. No ens feu les bosses de paper recicable farem un eslògan que dirà per la primavera, per la moda de primavera dirà a Catalunya ho hem de fer en català perquè és obligatori i s'ha de fer en català però us en català és que no, no rima en català si ho fem no rima <ríe> doncs inventeu-vos inventeu-vos un eslògan nou hem llogat un torero que farà de model de la primavera i de la, de, de la moda què passa? Eh, a Catalunya els toreros no funcionen i al final em passaria aquest noi que el chefe el, el del cor d'inglès de de feu el que us dongui la gana vosaltres mateixos i no matableu no això és important, sembla que no bueno, tant de bo ens digués si em feu el cor d'inglès de, de tanca en, això, en aquest moment no? però no ho faran bueno, no el cor no, però això vol dir que efectivament es va, va, hem construït, un, nosaltres no ens n'adonem, però hem construït un, un país, potser de vegades hi ha masses lleis i alguna sobra, no? però hem fet un país que ja no és, ja no és Espanya, els referents ja n'hi no són. Llavors tot això ha creat, com aquesta aquest anècdota del Corte Inglés, que la gent s'ha desconnectat, exactament desconnectat, i, ja no, i, bueno, i, i, i, i i tot el que ve d'Espanya, d'Espanya vull dir, governvera jo estic parlant de govern no estic parlant d'Espanya, d'Espanya el respecto molt i l'estimo moltlet. Eh? Jo parlo del govern espanyol. Tot el que ve de Madrid, del govern ho no pot ser més una no pot ser més una nosa perquè és no poden fer nos mai un regal. Perquè sempre el que, el que ens poden fer en contra de nosaltres, perquè nosaltres ja hem legislat ja tenim una altra mentalitat. I aquesta, aquesta és la, la, la, la veritat. Mentalitat respecte a Madrid, respecte a totes les regions d'Espanya, que no, no, no ens hi assemblem. Doncs bé, aquesta gent jove és la gent que això. Que a més a més, a més, a més eh, diguem, de televisió i de ràdio, aquesta gent està formada en una altra cosa que jo penso que és molt important i demà en faig un article que insistirem, això. Que és la, la revista Caballfort. Mireu, el, el, el, el, els nostres avis meu usat, els meus pares bé, que clar, que hi ha diverses generacions que no s'hauria parlar però els de principis de segle dels anys 20 i del 30 se li deien petufetistes perquè llegien un patofet, que era una, una, la, la revista en Petufet no? i se li deien petufetistes en sentit pejoratiu eh? perquè era ah, de les pàgines viscudes Torres, allà, en Falquí Torres que rinclo, que rinclo que o sigui, rinclo, que rinclo perquè aquesta si gent es va formar llegint en Patufet va prendre el català llegint en Patufet i és la base social de la república o sigui, aquelles noies que van a rebre en el president Macià eh, que se'n deien els comits de joventut són noies formades en el Patufet molt bé, doncs nosaltres nosaltres vam partir primer vam passar per un període d'afanyes perquè, jo, però ràpidament ens vam situar l'any 62 o i sigui, fa 50, més de 50 anys ens vam situar amb el Cavallfort i el cavall fort ens ha format ha format aquest esperit de, a veure, de vegades ingenu eh? no dic pas que no, eh? per, perquè n'hi ha molta d'ingenuïtat en, en aquest moment eh? de pensar-se que l'endemà tot, tot... No, sí, bueno, però, bueno, però això és una força que no, l'endemà serem independents i que tot serà molt feliç no? que seria la, la, la pel·lícula aquesta de l'endemà no? que, que presenta un món que serem feliços, tot això és un mica esperit que va fort, com abans hi havia el de Patroquet jo no dic que no però, eh, escolta'm és l'esperit de la civilitat de l'ordre de l'organització, de l'escoltisme de la solidaritat tots aquests vulcanes se'n diuen valors que evidentment els de Tintin en tibet aplicat en el cavall fort no? la solidaritat, l'aventura el sacrifici per l'amic ajuntar-nos per fer un projecte comú tot això és cavall fort tot això és cavall fort i nosaltres fa temps, fa dies, que estem barrufant o sigui, com els barrufets no? sí, sí, o sigui, cada vegada que parlem estem parlant de la manifestació estem parlant, de, o sigui, estem parlant del mateix eh? barrufer, barrufarem, demà ens barrufarem de calor, demà barrufarem, demà barrufarem, demà barrufarem a Barcelona perquè estem parlant, o sigui, estem fent la, la, les mateixes paraules, o sigui, estem expressant la o sigui, és l'esperit que va fort, no? I perquè ara tenim una idea fixa en el cap que resumim amb una paraula, independència, sovrania, Barrufa. Barrufa. Nosaltres som el, el, els fills d'això. Què més us volia dir? No, no hi ja haureu res que dir. No doncs, hi eh? sí. El que, el que havia de dir és això, que això tot això, tot això, tota aquesta nova generació i més factors que podríem eh, afegir com l'economia, la crisi econòmica etc etc, tot això ens ha portat aquí la, la, el major nivell d'ensenyament l'exemple de, bueno, els episodis dels països bàltics de, de, de Iugoslàvia, tot això, ens deproseguim. O aquí podríem anar a coses, coses i tot ens podríem llavors, on estem, doncs on estem, una doncs, frustació que demà serà enve de, de, de, sí. Que demà, no, no, no, no. que demà serà espectacular i esplendorosa i una una una, una, una votació pel 9 de novembre que jo em veig incapaç de dir si se celebrarà o no se celebrarà i si se celebra, de quina manera se celebrarà o sigui, això jo no, vinc, no no em veig incapaç de dir -ho. i em veig incapaç de dir-ho perquè com ja he dit en el, en el, el començament, jo soc un coronista o sigui, jo parlo del passat o del present però no, però no parlo de, del futur, en Foix en Lluís Foix, que és amic meu i és un periodista més gran i més, i més de pes, doncs en Lluís Foix diu que els periodistes escrivim el primer esborrany de la història. El primer. No l'esborrany no ni tan sols el tercer. El primer esborrany de la història. Nosaltres diem unes coses, el que passa, llavors venen uns historiadors que aquestes coses que passen diran, o sigui l'historiador vindrà i ens dirà si el punt de de, de, de de demà o de la sobirania o del punt on ens trobem s'ha de situar a la, al dia de, de l'Estatut el dia que dic jo de, de, de Neix damunt o s'ha de situar no sé, en, en un altre punt que no intuï de moment els periodistes fem el primer esborrany de la història i el primer esborreny de la història és aquest que estem vivint i que jo he intentat o estic intentant explicar-los i ja vaig acabar. llavors per tant on ens trobem? on ens trobem? ha més història la història ens diu que a partir d'aquell 10 hi va haver el 12 el 2012 que hi va haver la gran manifestació que el president de la Generalitat en aquell moment i actual encara Artur Mas no s'esperava perquè va ser una gegantina manifestació en favor de la independència i com que en el programa seu no hi posava, la, no, el programa en el qual s'havia presentat a les eleccions no hi havia la independència i per tant no es podia fer representant de tota aquella massa de gent que havia sortit al carrer i la que havia quedat a casa va haver de convocar unes eleccions per poder agafar el sentit d'aquesta gent i almenys assegurar-los-hi a través del programa que es faria una consulta. Per tant, s'entén que el president Mas en aquest moment fer una, una, estigui entusinat a fer una consulta perquè ho portava el programa i perquè ho van votar. El que passa és que no ho van votar com ell es pensava, perquè ell es pensava que fent aquests gest, que una mica queixotès, trauria majoria absoluta perquè ell es posaria al cap davant d'aquesta manifestació que ell no hi havia anat però s'hi posaria i resulta que no, que tot això es va desequilibrar i eh, el, el, el, hi va haver Esquerra Republicana que després del, del tripartit després del tripartit es havia gairebé desfet i desaparegut i que de sobte ressorgeix amb una força tremenda, per això jo dic i repeteixo que no val la pena fer periodisme especulatiu ni de, ni de ni de mirar cap al futur i, no, i endevinar no? ja està bé fer-ho com a exercici però no, no val gaire la pena perquè els fets sempre t'acaben portant una sorpresa per exemple, tornem-hi fa un mes i mig tots els, els, els, els comentaristes que fan prediccions els, els periodistes que fan prediccions no? passarà això, passarà allò, mas, no sé què. ningú va preveure cas que casco jo que també ha alterat una pila de coses per tant, ningú ens pot dir què pot passar demà i demà passat, que tot això que estem fent, o de l'altre, que tot això, aquestes especulacions que nosaltres estem fent en aquest moment, les poden canviar completament i es pot canviar. Bé, doncs semblava, repeteixo, que el president Mas posant-se al capdavant d'aquesta nit d'IVA tindria el, el, el suport majoritari de majoria absoluta i resulta que no perquè surt una, una força que tothom donava gairebé per desapareguda, que és Esquerra Republicana que precisament perquè fa molt més temps que està parlant de l'independència, independència perquè és el que ha anat a plantar la cara eh, en ells damunt i la que s'ha posat més al davant de les manifestacions del 10 etc doncs aquesta, aquesta que a més a més ja fa temps que va parlant de la paraula independència, la gent diu bueno, independent per independent, me'n vaig escudir-ho en primer i és d'Esquerra Republicana que és el que, el que està pujant en aquest moment no? I, bueno, i, i llavors diuen, bueno, i ara què passarà? Bueno, doncs no ho sé el que passarà, el que, la cosa és això però fixeu-vos-hi bé fixeu-vos-hi bé que i amb això vaig sí que vaig acabant i és que el i ara acabo arrodonint-ho uh -huh. quan I va haver potser, potser eh? hi ha una mosca el CNI el CNI, aquesta hi ha el micròfon aquesta porta el micròfon no? bueno porta el micròfon bueno, a veure on era el... que la mosca m'ha despistat sí que és el CNI perquè m'ha fet despistar perquè ara anava a dir el més important eh? ara anava fer el crit de, de surt i al carrer a Uh, això. No, el que, no això, el, el que deia és, és això, que el, el, el mapa, el, el que se'n diu el mapa polític, són un, unes que es diuen, el mapa polític, ha quedat... A veure, ah, no, perdona, quan hi va haver... Sí, sí, és això, però començo per un altre cantó. Quan hi va haver l'Uda d'ells damunt, va, em va donar la, la pedacita racional, em va parlar, com he dit abans, i em van parlar els diaris, però... Bueno va ser una cosa espectacular menys els que vam veure en visió que això anava en sèrio entre ells a la falància a la falància oberta claríssim que això en sèrio però ja vam fer una manifestació dins damunt i els volien pagar a tots aquests, aquests que sembla que no, no d'allò aquests hi van tocar però des de llavors el govern, sobretot el govern espanyol es va dedicar això a dir que això seria un sufler que això iniciat doncs això es desinflaria com un sufler que això és es dissoldria es dissoldria com un volado que això era una cosa de quatre caps calents que, bueno, doncs ja veiem lo dels quatre caps calents on arribem fixeu-vos-hi bé que el problema català això ja se'n diu el problema català de moment ha fet caure un cap d'estat el rei d'Espanya incapaç, ell diu no, no, sí, sí, sí, però incapaç de, de l'embolic ell no dic que només és la causa Catalunya, eh? però Catalunya sempre és la causa de tot, eh? I, bueno, amb l'embolit de, de la família, la malaltia pim pam, i a més a més això de Catalunya ha fet caure eh, secretaris generals d'almenys dos partits importants, el problema català eh? d'Espanya i de Catalunya ha fet caure a Catalunya tres, no, a Catalunya -Espanya, tres directors de diari i això no m'ho invento jo tres directors de diari i dels diaris més importants de Catalunya i Espanya i, ell, i no havia de ser res, eh no, això es desinflaria i es desinflaria doncs mira, ja veieu si es desinfla i què hem de fer? doncs mirar d'anar a votar evidentment, i si ens doncs no sé, alguna cosa hem de fer ja dic no sé què, no, no d'això però mirar de, de, de a votar perquè ens trobem i ara sí que vaig avançar del tot ens trobem que hi ha unes persones que volen, a veure, a veure el cas d'Escòcia, Escòcia, Escòcia com que està aprovada la consulta els partits d'allà poden fer campanya a favor del sí o a favor del no nosaltres com que no hi ha eh, eh, convocada la consulta encara estem reclamant la consulta, o sigui la campanya no hi és o sigui, i si de cas fem una campanya per dir volem de consulta i us poden dir per votar sí i fins i tot uns poden dir, volem la consulta per votar no. Perquè és legítim anar a votar que no. Sí o no? Però que hi ha uns que diuen no. Ni campanya... No, sí, la campanya sí que la fan. Campanya pel no. Però no, no convoquen la consulta. Aquesta és la gran paradoxa, no? O sigui, no et convoquen una consulta de la qual s'han fet campanya perquè votis que no o, o, o perquè votessis que no. I aquesta és el, el, el, la gran contradicció que diu, no, és que la democràcia la democràcia és votar, la democràcia és votar i la democràcia és moltes altres coses, per exemple el respecte a les persones, la llibertat d'expressió etc etcètera, etcètera, i és la negociació i és el pacte, això és una democràcia la democràcia és tot això, i és moltes coses democràcia, no només és votar votar, això és un mite, sí, bueno alerta, moltes coses que són les que permeten que puguis anar a votar perquè si no hi ha la llibertat d'expressió, si la policia et reprimeix, si no et deixen no, jo, no pots anar a votar per tant, democràcia prèvia a la votació hi moltes coses i aquestes coses en aquest moment no s'estan eh, donant o sigui, no, no s'admet aquesta possibilitat i ja està. i això és el que els havia de dir i jo no els diré res més i fins a veure què diré què diré els diré una cosa que, repeteixo, no sé com acabarem no sé què passarà, perquè sóc incapaç de dir-ho, lo de Messi, sí, sóc incapaç de dir-ho, què passarà d'aquí, eh, un mes. Ara, una cosa veritat, què farem? Moltes gràcies. Gràcies, sí, sí. que recordem que demà i ja el 11 de setembre estem reuçant al final el programa d'Albert de dels Pobles, un acte d'administracional i un amb Òmnium Cultural per tant, demà, demà i a les 10, us convidem també a l'Avintura de Segur de Lí a tocar la dificilada d'estreny de l'Ajuntament per fer aquest problema. Si donaria amb en Joel Rivi i la Patrícia Rebilla que, com l'any passat, ens tancaran en aquest acte, que aquest acte amb dues peces musicals. En primer lloc, el cant de la senyera i llavors, els segredors.